الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله واصحابه أجمعين أما بعد اديت خبر الرساله و شي رب العالمين النبي الكريم عليه الصلاه والسلام صرا وعدا نصرت كدي وجزبت تا كام بوم و برت بدرا کمو انسانانو چې در رسول الله خبر او ونه لا دا غو عظمت په ځړې کې وای الله د ایمان بشاشه او نصیب کې او شچا ونه مونونو یې صحیح مخالفت او د جون متالقه تفشیر وسلام مخې درش ویل شوی و دویم نبی کریم الرسول الله صلوات الله علیه وسلام په خپل باندې پوه یو چې موږ په مکمانه عملیت کوو دغه اراده مشته یو خو موږ الله ورته وه کډو دو دویند دو عمرو بن سالم الخزاعي دا, دا خبرنا د اراده وکړه او درې موفدره شهورم شیکل ابو سفيان راغه او مقصد به دا خبر و چې د نټه اوګد کو تمدید کو بیر خبر به دا باندې شو چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د یولي سیاستوال او په انسانو مدینه قربان کړه مجاهدینو به د کیناول سرحدات وبندی کده بار نشوګره زیره فریده خو داخل کس بار لا ویني شي چراغ فاش نه ونیم زر کسان برابر شو او بلما سره به د اوج دی بنو سلیم مناسب زر کسان شسورانو او ایمان راوړو در رسول الله به جماعت کې داخل شو د الله نبی بي زياد شو او ابن ابن حسن دبنه ری غد فن مشر الاحمق المطاع رسول الله فرمایي چې اندایو غاک به وکینو لزر قویو بتایار شو دا غوې امر یو کوماندا تبوګله خندق له سنور سره کفار له ګلی او خیبر له زر کسان له ایمان نه راوړل دم بګې ایمان راوړل اقرب بن حبیب سم بګې ایمان راوړل به رسول الله خو له راغه چې اوخرج محمد نبی کریم علیه السلام روته وکي ده حاتيبنی وی بنتا خبر ذکر شو چاغي زنانه خط ورکړه او دا سارا په نامه راځي دوه خاله اقیره شو راشه دا جبريل رسول الله لوی قسم سي تشکیل کوي النساء دې سره وخت اورا پور دی, دی علي بن طالب زبير بن العوام ابو مرشد الغنوي مقدار ابن اسود دقم المجاهدين بصراغا به دا, دا حاتيب چې خبر وکړ شي راته ولې ودا بسم الله با دینیت باندې کړه و چې انا مشقن بالقري زه قران شر ویژه شیبه مدغ یو احسان میکو او سوس ارسو غلطه موجودونه و دغه وی کی نه منافقات مقصد دی او نه ارتداد د الله نبی ته ایدو کی بالکل سیدا عمر سره مخالفت وکوه د غیبه وجه بیان شو شیوه خدادته خبره رسول الله عمر او رضي الله تعالی عنہ دویم غصص دریم د وزیرو دغه ژنه سبب دا بیان شو شیوه کومین انسان لازمره قرانه منافق لبزوته بل زنب دریم الله زم کړي شریته ای زنب گلهړه شي مجاهدینو باندې وعليكم السلام واچو دوه غسلې راونی ودا خدای دې رنا سلام واشه دل نهبي دا غوډه مصر مصر سلام دیت بدر کو وکان 500 500 ولې 500 ولې نه منله براوري د خپل مجاهد چې مونږه بې دي چې او شنو داسړه په دې شي یو خو مونږ نه زنه نه اوسړه د شیخ شيخه سره سوده نه اخر اقرا مهاب یو څوک څنګه و هم را ولا مود خبر ابو کې چې ټکې موځ لے کړل بیا بسو شو د قائل شو او راجي شو په دې خبره باندې چې دیوالی دین نور س نبی کریم علیه الصلاه خپل امیر مقرر او ابو رحم الغفاري د په مک او مدینه منوره کې خپل دغنهوس قديد على اخر شكلها ورشد النبر وشمتو وكمر زهران على اخر شكلها علاء عباس ابو شهر مخاموش وريدي ايمان مساله وخكارك ولي ويزجي زبير دمكيلى عباس السيد روان ابو على اخر شكلها ابن ابي او دقشان ابو ابن الحارث المطلب النبي صلى الله عليه الله صلى الله عليه وسلم مخاموش الله ني بيدر تعجيب مخه ته اړه اخرو مسلمانې ورته ویل چې برې دواره د جهنم پیرزورېکا څنګه علي شه بغوري مو مشوره ورکړه وې د رسول الله مخه له تاسو به دینه چې تاسو د یوسف عليه السلام د ورونو غند شي هغه دې انسان دې رسول الله ورته ویل تهریب علیکم الیوم ما په کړه بيتي دور متاثر شوې دې ابو صفانه دېر ترځو یو شه دا خبره به کوول عظمت رحمزه شهید شي الله په داغه خيرم بده کې شي چې او تر وفات پوری در رسول الله صلی الله علیه و سلم د استرګ مبارک برابر نه کړی کله چې مړ کېدو زمونې شړل ورته وایې مې ځانې وواځه د اما شکر اسلام راوړل تر دې وخت پورې ما زړه بر ګنا نه دا کردی. او حنین کې در رسول الله دا سوړلې هغه ختم او موهر نه ویل او چې شیرونه ویلې دین اورسته نبی صلی الله علیه و سلم فرماندو چې لزر مجاهدین ورونه وال کړي چې بده شمه منرو ورش اباس ابن د ابو سفيان سره حکیم ابن هزام سره او د قشان بدل <سؤال> ابن زرق سره ملاقات وشو غوته خدای و رضا سره روان کیچره ایمان راوړه عمر سره له سکی دانو مشر اولی پښتي اجازه ورکړه بدوېمه پښتي اجازه ورکړه دریم پښه کې عمر سره په خپل بس روان شو خدا وته کیدو عباس سره د ملګرو د رسول الله په خیمه ورنن شو بدله موږ هم نور کړې وې زه سبا فور بدل ګور وې سبا د خپل له کړو خو دلی به اغم بے سعد ابن عبادہ او د ابو سفیان مابین کې خبر راغله چې سبب ان شاء الله معلوميږي مکه باندې جنگ دی نبی صلی الله علیه وسلم پیدا غنډا واښته قیص ابن سعد له ورکل بچیلا د اوسو کسانو تشکیله مرتبیان کې چې ابن حطل له فلان او فلان او فلان دا بوښ نه خو زیطوالاقین راغی نن درس موږ اوس شو زیطوالاقین شروع کېدل لزر مجاهدین د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره و چې کل زیطوالاقین راغی دغه شله قوش کلمه دله نبی مکرراتو د نبی شپکا ولا لیکن د مقید وسعد د وجنه دا اوس پر مکه کې را داخل لازي شپک د 10 کیلومتره ګرځي پر دغه مسرده حرمه زيتوالاقم بغیر اله نبی کریم السلام و سلام معلوم کړه شي فوج جانب مقابل د مسره اراده له جګړین لري نو پنځه قوا وي مکه جوړي کړي وي پنځه قشمه وشه داخوله کړه شلوري کې یو ج طرف باندې چې خژوانا شسواران او د توري والا خلوی تورزن دې جدا کړ د هغه امیر خالی خالد ابن ولید کې وته وبرې کی تر باندې راتاو بل تر باندې شنو سوانان جدا کړ د هغه امیر زبیر ابن عوام کې جدا د نبی صلی الله علیه وسلم د تروجې دی البطل لوی قهرمان او شسوار میړنه انسانو ورته وی ویل چې دا جنډم ځان سروالو د حجون علاقه اږي چې مزان لا ډیره جوړه کې خيمه بو ویو لا را چې اوس تقریبا د مکی هغه حدیره په کم ځای کې خبرې شان مقصد دا نبی صلی الله علیه وسلم بګ دا چې دشمن به دلته ابو عبیده بن جراح دلې ان کسن ورکه چې سر رکسر اصله نبی ویته په مخه مخوادې باندې ورشه او د ځان د یو د خو د القتیبه و د الخضره اقشنه دشت شغبل بلکل پر اصله ومنه مش ده هر مجاهد صرف د دوست طریق کاري او بس حدیث کی راجید محمد صلی الله علیه و سلم پدې سر باندې د اوس پرې قلیبی او د قشن دغه سره غشی وو لنده و سره و ده خپل باندې کې روانش قیس ابن سعد سره جندوا چراغې پمدی کې فیت باندې کلمه کې له داخل شون ډار غره حرم لا احرام کنه جنگ پنيت دارا غلو دومره پنيت نو د دې وجه نه تاسو له ما ته خبر شي ګر کله انسان حرام له داخلي کې دا بخام مخه یا حرام تړي دغه اکرام دی دا لیکن دلته جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا راغله مسافر انسان مجاهد انسان او د شمل اقا چې څوک یې کاغه چرته دا راغله ان انشاء الله څو منعات پايی کینشت دراتلش دا, دا, دا خبره دی خپل کمزوري چې په هره د احرام کې به ضرور سره راځي خالد ابن ولید خبره وکړه چې کمن انسانان ساسره مخامخ شو الهیادې د جنگ لرل نو د شي گزارونه ورکه چې دل دليکا لکه فصل لیکن که شر ته الهیادې د جنگ نلرل نو به اسم دلیل له بدی باندې چې حق فرص انسانان د باطل فرص او هميشه خير کوي د قبات الفرس له حق حق برسو بشراخسدا تاسو وګورئ چې په کوم ځای کې قرآن او سنت عليه او دا خبره کوي چې څنګه د عمل لري څنګه پوهیږی څنګه د وطنوال څنګه د خبره باندې پوهیږی څنګه د الله خبره کې دقه عزمت د رسول الله په خبره کې دا ازمت دی او الله او الله خبره منو لیکې دمره دمره فائدې دی د دنیا کمه به کې راو د آخرت کمه به کې راو د قمه شي به کې راو د مسله به دا, دا لیکن اوسو کسان نشو تشلیل کړو د ورته په با ګوته باندې کریم علي سلام خاريض ابن وريث نو ویل چې دارکل ولې د بس گزار ورک اگر کر کا به استاره ولې نه دی ولې نه کسان لسیه ذیار لسی ابن ابي جهل عبد الله ابن ابي حارثو حويرثو مقيسو كعب بن زهيرو سارزنا نوا هندوا ارغب امصعد ديور دبوتماني خالص ابن ولي داخل ديكل اولول نو بس ديخل گسربن مرنا شباب لما سرنا کي خليل من وليول تو بالکل سيدا ارغب كل گروپ امنش روان کي ديكي طرف مان لاړو جنده واخستو تگړه مجاهدين ازان سر روان کړو جناب النبي كريم عليه الصلاه والسلام شکر مكي دي علاقي لور داخري دته عاجز نه غوړی ابن قیم رحمه الله دې کې ذات العلماء کې وې د عمر سر مبارک کته کړو چې حتا دا ګیر مبارک بالکل د سوالي د پالان سره ولګی دا انسان و رسول الله کچیر ته بل انسان یې نو پکاره چې هغه د پتابختو نه زو نخرو سره راغله وې نظر قوای و شرب مجاهدین او هغه سرتیری خلک چې یو قصده له کونو ژواب کوي د دې محمد ابن مسلمه داغه مبارک عمر ابن خطاب له وک زر کسان دشمنانو ورته په میدان کې خوش کړی شي محمد بن مصطفی ابو بل تر باندې وې دا زر ور کسان له بغزار ورکی مغیره صلی الله علیه و سنتو که په یو کار کې تا محاصره کړی شو د کار څلور دروازې و دې کې ټکرش سواران او څوکداران وردريږي دغه مغیره ویتی و دې د څوک کسان ابتال د نبی کریم علیه و سنتو سره ورو دی کې د خپل ګیر سره ولګي دا شروع د خوشالۍ جاتي بوختن ورگلا يا رسول الله دا ولي ودا الله نما حيا راجي به دي خلکو استميكي واجه م ابو بکر شراو دا تکلیفون راغلو دا تکلیفون راغلو دا رب العالمين به مغله غلابو پتوحات راکلا دلزرق او سره هم په حرم اندر داخلي زو دل الله شکر به استل په کارتي نبي كريم درسلام و سلام د جهل ادا پکاردا چې بيوزه کې پتوحات تكن شي رب العالمين له د شي باندې وښي دا غوښمن دا زور ودا غوښمن دا تكتيك او موږ دوه انشاء الله خلګي موږ یو قوم له دا کار کو زه خپل موټو په دا له لوي خبري شو کړې شي موږ الله به امید امدادو نه خرګو سره کته کوي او رسول الله چې دا سيد الخاشعينو خشوع سمن الانقياد په كامل معنا باندې رب العالمين له انقياده چې شاعت وې خدمت وکړه ورته بل راس ولای په سر سرګو کښاعت و چې د کچاوی جنډا وال اوردام اخلم کچاوی اسه حوال اوردام اخلم کچاوی څوکي او کا پیرو کې دام اخلم ک مشاهیدین مرګ اوردوی چې لکه تاسیا شروع ک دام شروع کا دسی بنوي چې څنګه را کار وک کردو کړی شي رسول الله خادم انصر او خاشع ایواځ په مانځ کې داګه عجزینه او قضیه است شفاکه داګه عجزیږي کړې دا چې د وښدون سره کلم علاقات کوو د نارې نو ملاقات کلم علاقات کې دا د مشرانو دشمن سره ملاقات علاقات حالات مش حالت د توأم په ناس کې شناختا دا کوم عجزیږي بر رسول الله کې وا هغه ټول هغه دا ایواځ د مانځه عجزینه وا رسول الله مانځ کې عجزیږي کولا مانځ کې عجزیږي به دي انسان د مانځه الفاس او د قشانه مانه بنظام پوي کې مختلفه او ضرورتونه په پیمانه کې 12 بار وای د لاله <سؤال> په کې دعا وکي مجاهد درب العالمین نه وګاړي خاص کر هغه توونه او حدیث ګروشه غره خشوع خذو بره کې او د سړي شریقه دیغه آزاد کې معنا صفه کې او د رب العالمین سره قوی محبت دا خپل مجاخه مځوګړي سوتري لنجدي ودريږي او د قشندګوتو چې دکړي تقریبا سلوور در شه شپک داس اسباب دي چې هغه سړي په پیمانه کې خشوع د ویکم سړې شي مونږ کې په دې مانځکه کې کی, کی طرف او چپ طرف سړې او پیژندونکو را فلا سوال الله دې انسان بالکل سره مونږونو شي دادہ دا رسول الله ملګری دي ځوان صحابي سيد ابن جبير فرمایي سلوي کلمه مونږ سره کی طرف او چپ طرف سړې مې پیژندل نه ده عبد الله ابن جبير وایي په مانځکه باندې ولاړو ته په منځري راس په اوشو جامې تل و ساتو د قشري امام بغوي ابن قيم فرمایي سفيان چې کل انسان مونږ کې بده کې عاجزي ني وې دا مونږ حسنی بشری فرمای بندہ ایمان سے بارے بڑا انسان اللہ جہنم لبوش دے کرمر زل ہوا کہ پوانے کینسر تکلیفو پ منز مانی ودرتو دے غین اورسته کٹ ک لیکن مز مانی پیا نو خشوع و خضوع کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دم راج جیوا چ کم کٹ بنے بس مل سو دے کٹیو لگا خبر یو کسے دوک سندل بخاری زوره مانی بیگ زید شر دال لیلی تقتن اور پرشن بغیر اې دې پتا مقصد نه شي دې استعمال نه روا ده دم جایز ده او دا الله بچتا بندګي کې اس عاجز انسانو او دا چې پکې بالغ مانی وي د سر کې خود فای کې د کجوري د پاڼه پرته وي څنګه چې یو بالغ څنګه باندې سره ودکېږي یوره چې پکې زکی باندې پروت مبارک وې دې پوڅې کې د علامات کار عبد الله بری مشود او نه رسوله صحابه ورته لري رسول الله موږ بچرته مجذريو کوه تر فار او فرش او او قالین وغيرها دنیا د دنیا سره تعلق ذا رسول الله عزيه بل افيكه بغيتا وشي بيدك صعابش انسانان واغودشي اراده وكليش من بخندما لاكي رسول الله لك منونش مالقرو له شي قوا قران تقريبا نظر مجاهدين دي جغل بوكو ككاميشن طول انسانان بتوري بشر حوالو كنا كمش بس دا كارو شو بونيكي اغي انسانان قابل خيره جمع كدا قياده اكرمه واخصو صفان اميه واخصو صدقش سويف دا که څور برابر شم د غیزر او روان شو چې خندما راخلی ورزول د حماس ابن قیس په نوم باندې وسړی ویغړي د خپل تور ته راکول غشي دی راکول کله چې ورته چې صاحب څه وی په دې باندې محمد سره موږ جګړه دره ه سرات والسلام واښ نه مړ باندې ورته وی کین غلي د رسول الله قو.. قو.. قو.. سره له سره لزرق او راغلی مجاهیدین قصر مقابله کولای شي سره غیرت کوي هغه وی چې سبب چې محمد سره د ملګرو څخه خدمت وبې تراله <تصفح> دلته په کور کې خدماتونه کوي هغه ونه شي کولې خالد ابن وليد چې کله مخامخ شید خلکو سره د خندمه اړخي خارې شرانونه غوړد ویلي چې تاسو ګوراس موږ سره اراده له جګړه ملره په امن کې که په اسانته کې ترسیم وره او عمر رسول الله دا تشکیل له کړه شو راستر جګړه کوله ددل دلي کوي موږ جنگو کو اکرمه ویله شمنګم جنگو سهل ابن عمر ویله شمنګم جنگو صفان ابن اميه ویله او په خندمه اړخي دوی برې کمین د خالد ابن ولید سره د علی ابن ابي طالبونه سبحان میدان نهوروش جګړه شروع شوه چکله شروع شوه دشمن دومره سخته ما ته وګړه چې ټول انسانان به کې وته خېدل دوه کس سم به مردار شو جریب قبل مقابل مجاهدینو کې دوه کسان شهیدان شو کورس ابن جابر او خونس رضی الله تعالی انهما اغه په میدان وچنګ شهیدان نشه و کله چې جنگ سرخ شو نو دا دوا کسان دلاره په یو طرف باندې روان وي د خپل جبهه جدا شو جدا شو دښمنانو سره روان وي ولې دلیل په دې معنی چې کم انسان د مجاهدونو د جبهه جدا زی هغه به د قشن تاوان او نقصان مخامخ کیږي داغه نقصان نو څه که شهادت او ظاهري سہل ابن عمر غنفه کورباین انن اوتو اکرام شي هغه متکیدلو عرب پرې دم او کوم چې سفان می د صفاه هغه څه و د صفاه غونډې سره نبی کریم علیه السلام خالد ابن ولید نبی له شېدل ته موږ تاسو سره وځای کېږو ټول مشاهیدین بدل تراځي شواده سفیر ابن عوامنا چاغه د حجون په اړه کې التخپل مرچ جوړه کړې نو مرګ لري اړولې دي چې دا, دا, دا راغله خالد خبر نه وي نه وي موږ چې خندمیا راغله کله دشمن کمین نیول ممردار خبره یو کې چیز موږ سره اراده له جنگ ملاره خو وګوره دوه کس سم بایګي مردار شول دوه کس سم موږ شهيدان شو اولي نبی تعالی بوي یو دوه کسان علی سي په شيخي سي ورته پوړي چې د امه حاني په دې کور باندې نه دا ان علي رسول الله خو ور واه چې کله دا هغه په دې کور کور باندې نه واته دا غلي ورونه ودا دروازه را باندې کړه علي سي نه بسره خلک اخد رسول اللہ خوال را پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اراد را غصر را را یا رسول اللہ ما خودویلہ عمل ورکڑے وش علیسی ابدا وجنی ویزمان گا من مانوارکش جنابی نبی کریم علیہ السلام دارک را حرام لا قانون دارا چکلے انسان جمعات لراجین دا با تحیوت المسجد او تحیوت الوزو کی دا با اختلافی مسردتا بما بین دا شوافیو کی چایا پورا دولس موضوع کې و را داخل شي یا د نور د غرغری کو حالات کې بدی وخت کې داخل شي یا د شر منځ نورو س بدی وخت کې انور راخیږي سړې داخل شي لو احناف علماء تهيهت المسجد تهيهت الرضو به قائل نه لري ولی په بل طرف باندې جمهور علماء داویلوا فار تقریبا و درې لې چې وې قائل دي قياس کې په سوره توبه وغيرها باندې وې په دې وخت کې چې سړې ته ور کوي یو او د جمعې پر وخت کله خطیب راځي داغه تهيهيت المسجد چې هغه خودباره ګور د جمعې پر وخت منه خطیب نشته زموږ سره خطيبانه هغه څه کوي چې کله راشي چې مې پر وخت باندې څه باندې ودرېږي الکه دا کو رسول الله فرمایي صلي الله عليه وسلم چې د جمعې پر وخت کله خطیب راوځي د خطبه د خطيب د شیدل تهيهيت المسجد د شي وخت کې به خطيب راوځي چې بس دغه خطبه له شي مخه دا اگر اته له په جمعہ کې ته ته مسجد کول دا رسول الله صلی الله د خلاف عمل لے۔ چې اکثره مولوی باندې خبر باندې پویږم نه. راشی صفدیږي په منځبه شروع کې ولی وې درکه ته مژبو کو دغه مرسه به خطبه شروع کړه رسول الله خو منه کړی. لیکن چې کم انسان حرم له داخلي کې د حرم ته ته ایحرام دار شه ډارک بتاو اپ کوي. مژمژوال مز ته نه کوي. دا په طواف کې ته حجر رسول صلی الله علیه و سلم بیغهو ګرځه زریده حدیث معلومیږي جناب نبی کریم علیه حجر رسول اسلام بیغهو ګرځه شو پورا توارت هوکې چې دیو کې ودی کې جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام معجزہ صادره شو هغه څنګه ابو سفیان ودی چې ناس او دا خبره وکړه چې دا جنگ دواړه خل لري باڅه هند شي کار کوي چې کله په ملک باندې غلو کی یو وخت د پاره پاتې شي پاتې شو باشندگان قیام وکړي به بس من بدیدی نبی صلی الله علیه وسلم مقابلی ل اراده ل رو دا به موږ هوښو دا ټول به د سیمه د تور راخلو ټیک دا اوس خلاصره قوا و را وشه دا ټول مکه او حرمه کنټرول کې واغس جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام لیدې الله وکړه نو رسول الله چې بلارته رد دشي ورته ویل چې ایزن یخزک الله د دې الله او شرمې په دې مسلمان باندې بل اچګنو په ستر رسول الله په ابو سفیان په رب او ابو سفیان سایه ابو سفیان چې کله دا خبر اوریدل نو هیڅ سره ایمان مشاشه دي شو لکه زو چې خبره وکړه ایذن یخ الله دا معنا اے ابو سفیان وګوره او د اسلام مشاشه دې د زولو داخله شې نه دي لري او دا مکه کې جنگ جوړول غاړي الله به دې به او شرمې غله سوچته الله نشتری حق دروندگی شوا در رب العالمین نام محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم نلل رسول ایمان قوی می شود ایمان بشاشد بالکل بلژدک ورده نمشود او ادم که ویشیو چد ایمان قوت تقریبا اغه پوشل کر رو ماند ری جی اول چکل سڑے الله کو مخلوق کی سوچ کی یو دیم در رب العالمین بنمونی کی سوچ کی دعا درم قران کریم کیو سڑے سوچ کی سوره در رسول الله او پنجم در رب العالمین دعا گانی ش پګم در رب العالمین ذکر کوي و هم که سه اخلاق بلکی اتم در رسول الله معجزات فی جنید او نهمد رسول الله غ قدر فی جن شخصیت لسم د اسلام د دین محاسن فی جنید ایو لسم د ار کیش ما کوفر او جداش دولاسم رب العالمین لوقت ورکی دالاسم دنيکان علماء سره مجلس کئ سوال لسم چې کله سړي سره علم د قران او سنتي پینځم عمل کې اخلاص پیدا کئ شپاراسم د ادب نه کاروالي ولسم د مومنانو سره مينو کئ اتلسم د انکار نه جدا کئ کیږي تا د الله نه جدا او ننسم نسم د قشند جهاد وکئ او شلم عمل صالح دا شل کار چې کله وکړه ستا په دې سره بده ایمان مشاشت ورزی او دته ویل شي د الله علیه وسلم شیخ الاسلام ابن قیم رحم ابن تیم رحم الله کتاب لیکله الفرقان امام به حقیقت دلائل النبوت کې به را جمع کړې ده او امام سیوتی خصائص کبری کې د رسول الله معجزات را جمع کړي دي او تقریبا دا خبره ثابته کړې ده چې رسول الله د خپل امت لپاره 27 د امتیازات لري نه په کداو چې رسول الله کله راغلو او غدا بوتان اور شروع کړ زکه شرګم دغنه جوړ شوې ده چکهله بوتان ختم شي بعد دغه نشير ختمي که تاسو موږ ته دعوه کوي خل بوت مت پریزي کینو د شر ختمي ګنه د سرګور د کلاو کوي د دوو شي د شي له قبر پرسته دواج چې په کوم ملک قبر پرسته کیګنو ال تشری راجی امام بوخار رحمۃ اللہ علیہ مخبل صحیح جامع صحیح بخاری کې دنو حلی سرهت والسلام دا قوم فسکریزه کری کتاب التوحید کی ویشداسی پینځنه کار خلقونه دی مرشول منشول د خلقوب ډیره یادول شیطان ورته وی تصویرانی وباسې بهتی مجسمه جوړه کړي به بس غیبت دربارونو کې باوخترا وخت دا دی وژن رسول الله فرمایي قبر باید مستحجو نشي پاغه باندې ګمبتونه جوړ نشي پاغه باندې چراغونه ونه لګول شي پاغه باندې ډیوی وغیرہ لاټوري علی رسول الله سره دی دیرش ملګری په دې او چې په کمځه کې قبر دلويش نه اوچت انداز باندې جوړی تاسو دا تخریب کوي ختم یې کړي او حدیث کراځي رسول الله فرمي عليه الصلاه والسلام د قیمت په علامات کې دا چې دي دربارون نه وبد عالموري زنانه تاويږي تاويغه توافون وبکاي رسول الله فرمي جا چا چې دا پیړي پیړي زنانه لموري پیغمبر عليه الصلاه والسلام ویلموري زنانه دا بریدي قبرونه تاويږي دربارونه کې واټه بداله غیر لانا کومه کو نه غواړي او دا بکي او دا او دا د قیامت علامتي کینه سره یې بل طرف اسلام دا و چې د قبر به کرام کوي معنا په پاسه به ګرځينا يوسه هغه ورته ډډه والی ور رسول الله ورته ویلي د اشاره د غورس کولو دی proti وینا ووت چې دا اندي هغه باندې وشه فی نګیږي هغه باندې د قبر عذاب ور کې دي لکه مخ کې و درښک ویلې او شرکا د الله نه فرماني او دمره پرلار نه فرماني او منسي او موج نه کول او زکات نه ور کول zina د قوملود کول قول کول بغیر د عمل نه مخه مخه پښ شایبونه بده خلق لگاول او د قشابیزه ټکونه قسل په قبر سره منه کول ډیرونه ته وډل د محمد صلی الله علیه وسلم لګورل کانسل قوال کوو صحابه ولا په دې وخت کې دی انسان له په قبر عذاب متوجش قبر پر شي کې په عمل کې راش الهاک متکاسر مستقلی صورت الله دې بارک نازل کې شي داخله دومره غافل شو چې دوی قبرونه باندې ټول مالونه ولا کول ګمبټ وسم ابنانی دربار بد شي جوړ چې کله تشویران شروع کړي نشته زقانه شروع کوي تشویر استل د دې وجهنه یو عالم بدی باندې لیکل کړي تقریبا نوې صحفه لسکم سلسفه هغه بدی باندې لیکل کړي د یي تشویر است الحرام کدا په موبایل باندې او کدا په کیمرا کیمرا باندې او کدا دغه مشموجسمه جوړول په هر طریقه جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وې څوک د ظالم د هغه چې د رب العالمین د مخلوق پورې وې څه زهکه د الله مخلوق له مخلوق جوړي الله رب عزت پورته شو په کې روح رسول الله فرمایي وې شکل د حشر شي او داخله راجمه شونی وور وید انسان نه کړي واشه او دا چې روټي وبادي لري کهو ته میر شه بل ته میر لړه کی نشدي به چې دا وور به خلکو باندې او دایږي لیکن الله دا امر دواجه نه او دا شه وور شه دي به یو څټروږي څټا هغه به شپم لري سترګي بم لري او خبري بم کوي وېزه پدري کسانو باندې رب العالمین مسلط کړي یو هغه انسان بكل جبار عنید چې دا قران سنت او سنت مقابله کوي خلف باطل دیم هغه انسان چې د الله تعالی په ولر رمضان شوې مینه مې مشرک دریم تصویر ایستونی کې دا کوم انسان چې تصویر وباس قسم په الله شي فورزه قیامت په ټول انسانان کې رسول الله فرمایي دا وګرڅه دریز کولی کې په اعتبار د آزاد دا لوځه عہد بد الله سره کوه کبه نه کوې څنګه درس نه وته چې په موبایل کې دا ټول ډلیټ کول لري کوه وای ځکه بې کې شخص آزاد دی انسان له توجه کې مگر هغه تصویرانه چې هغه په پیسو باندې دي یا پاسپورت تصویر وګر دا مجاز او خو د سليمان او خلق خدا کارونه د مجبوری کار کوي ام چې کله پاسپورت و غیره دا فارغ شو دی غینال کار در ور باندې بس تصویر دې لړکول په کار دي دا د یا 10 لپاره په ودونی کې وبدی کې واغزونه کې د اصل دا فتوجه کوملیان ورکی قسم په الله چې دې مولیان داخلي په الله او دا انسان رب العالمین او رسول الله دشمن دي چې هر کیسه تصویره نوې صفحی یې بارتر باندې والی نکل کړي نوې کینه پدی باندې څنګه چې دماغ دي لله الحمد ارم لا اسرف ارجمنا دا باس من وجود عشان رواده کاغه مجسمه کاغه موبایل عکس او کاغه کیمری عکس او کاغه په بلطريقه باندې سلی دا حرام دي نه روا دي په دنیا کې معذاب دي په قبر کې معذاب دي په ميدان د حشر کې دي شريل عذاب او کول کې اي دن اورسه جناب نبي كريم عليه سراتو والسلام هغه معجزه را صدره شو او سره او هر بدخاله بچ ورتلو چې کله وبدي او دا ayat موله جاء الحق وساقلبات ان الباثه لكان زهقا چکهل حق راشده باطل بختمیغو باطل ختمیدون کړي دغه اشاره یو قانون لا چکهل حق څومره بیانيږي غومره مقابله سره تکي چې څومره مقابله باطل فرس سره تکړه غومره به حق ضرب دی خلک کوي قرش او چکهل جانب جنبی مقابل مقابله خبر ار ارمه دا یا ستحکم ګره سره بیان کوي او رسول الله موجهزه دا و چې څنګه به دي قوي بوتل نه نه سره وړاندې کړي نه خپل نه جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا ملګرو رسول الله ووګور زواله او ملګرو بیا ملبر واخه با سو بار به ایشو ګور زوالات وی حتا تر دې پوره شد هبل بوتر هغه دا, دا اقبوت چې دې په دې خواجهنده دربارې نه سو او دلته بیا دې بناوه وای نظرانی قربانی کوي نو كله چې دوی په پال نیولو تلل بونو به به دې سره پال کته کې او همي لبی پیسې ورکړي ابن جریر کو نه هانی ربی نبه به کولو لك الخيار و سره فر د دې عثمان نه جوړ کړې او په دې عثمان مو او دې شروع کړې چې تلسم کولی ورته خو کولا دا بالکل لري کې ظلم نه لیکن چې کله جناب نبی کریم علیه السلام ورته راغې چې دانه یې ور وړاندې کړې چې هغه له دغایته ورې لاندې پرې ووته ټوکر ختم شو دلیل په دې باندې چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین دا د بشکری د دین د معنا بوت به ختمې لري کوي بلکې خو افسوس پدې چې اوس حرم کې به تر هغه بوت پرې قبل تصویر وبا سا پر دې ته تصویر وبا سا هوجا چې دې جنلار چې تصویران اوري چې تصویر و سو په دې چې می تصویر وېستو بس پرې عرفات عرفات د خلانو تصویر می سره وغاره هراخ ولا چې تصویر می سره او مقام ابراهيم سره چې ولاړ ماو حجره اسو سره چې ولاړم قسم فلل چې د رب العالمین دښمني ده قسم فلل چې دې چې تخریب د فار محمد رسول الله راغله او لکه داخله شي دغه جن تصویران او دلته راوړي داس مونږ الله دښمن دي الله دښمن دي د الله نه بكنو وخت الله به ماږي نه په ټوله انسانانو کې سقا انسان له بلApiException دا وشوا جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام او علی ودیدی بیت الله چابری چاستر دغه سړي لاواز کړي عثمان ابن طلحه الحجبي هغه چې کله راغله او ته موږ چابره راوړه دی وخت کې دا هغه چابې چودق هغه د مور سره و د شي وخت راغله چې دی عثمان ابن طلحه الحجبي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طلبو کې چې مال چابې راوړه دی بیت الله کې د نووسو مې درکا ته مونږ اې کتان هاي واعظ رسول الله خودشي وخت راغې چې اوس امم محمد صلی الله علیه وسلم سره د لزر مجاهدینو راغره او چا وبي بدل الله وصف کریم سره اوسونه اخلي مورې مطالبه وکړه چې چا بي راکا اره ورنکړه دغه سندوالو په ګراغه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دو صاحب اصحاب کرام راولېګل نو کوم وخت چې د امور په شون دي بچی نه محمد صلی الله علیه طلب کړو چې چا بي او تا ورنکړه دغه تعالوی چې د شو وخت برا چې ستنه مزه چا بي خپل وخت کې په ګیټ په خپل عمر رضی الله <سؤال> عنه په استبانې وشکره شابي سنه بل چاله ورکی داخلي مشرب او مرقبه ته دا الله څنګه والی صحابه شرياله نشابي ورکړه نبي كريم عليه الصلاه والسلام په بدي عمر الله عليه واله شو ورذن نشدنه نبي بوتان یې سره رسول الله بوتان سره سخت اورانه چې دا تر ابار کده ننه په دې دریس وحسپته بوتان سره کابي پسر باندې او سره کابي په دي خوا چې حتی د نن مې کې بوتان جوړ کړی و سيدنا او امام عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه دا چې کول وردل نه شو د الله په کرم سره دالوې بوتان راوښه ویل دیروغ ور سوال نبي كريم عليه الصلاه والسلام وردل نه نش چګوري ود چونی په دیوال باندې د چونی نه او د شي موټو نه د ابراهيم عليه الصلاه والسلام او د قشند ايشمايل عليه السلام تصویران او بیا بدلا سیدا کې مشي ور کړی چې پالونه کوي جناب نبی کریم علیہ السلام الگورولی ویل چې الله د داخلك बर्बाद کړ ایبراهيم علیہ السلام علیہ السلام دا کار کړ کړه خوشي دروغه بشور تړلې دي چې بوتي کړه ورانول غوړانې دلونه نو په دې وخت کې اسامه سپلو ویلې چې تمن ډابار له غبراوړه چې غبراوړه په دې باندې ورواڅلې و د شری کی میکې په وی سو خوشي یو کپټر جوړ کړ چې و د لړګونه اغم رسول الله ما تکړه او بشپګه ستنی په داخله لري کې دری ورځو درې مخې نبی کریم علیه په مابین کې ودرې دوسته دو په یو طرف باندې ودرې بل سال لپاره تشوب دی منځ کې دا ودرې و او مونږ شروع کې برکات د دیو وجه نه امام بوخاری رحمت الله علیه چې جناب نبی کریم په داخله بیت الله کې موږ د ستر احکام کړي دا دومره ده دا در خوشو چې کوم انسان په نماز کې پیدا کینې په دې اگر کبا علماء داولک احناف نو ما داوی خرجو ماته پاګه دا نشه دا لیکن په وال جمعه کې ضروری ده خدای رسول الله احادیث کې انسان تعالی کې دی اهتمام زیات پکار ده نبی کریم علیه الصلوات والسلام فرمای وي شتا مریضله د امزګټ ورګې چې په کوم طریقې ګډوډي حتی کې سړې پدښته کې او د سره د شوې نه چې د سترکینو کرکبو باشي کرکبې نه شې نیغو باشي یا به وګډو باشي او یا به مې هرا بے شیخ الاسلام ابن حزم پنیز باندې چې کوم انسان موږ بجار د سوتري نه وي چې مونږ نه کیږي او نور علماء چې مونږ هو شو لکه نیمګړا ناقص وې چې کله بدی وخت کې بار روته اسامه رضی الله و فرمایي چې بدیځه کې کوم وخت رسول الله نوتو اذان سره اسامه او بلال او دقشان عثمان بن طلحه دا اوردنن کړه دویل دنن کړه تاسو د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ چې څوک داونه چې ګوردا کوم ځل زیو د لوی قوماندانان څنګه سره دنه کې ابوبکر د عمر د عثمان د علی, دا دا دا علی دا رضی الله همہ اقبال عاشر پر خاندل چې په بلاره ده معلوم نه کینې ده ماریه اغه اسامه چې تاسو ویدا دی غلام بچی دی اغه اسامه په طرقه بینیه مقصود کېدار او اس اسامه زلهو شکله بار راوته نو په دې وخت کې نبی کریم علیه السلام دروازه کا تمونش کړي بلال سي فرمایي چې مونږ کړه اسامه فرمایي چې مونږ زندې کړه ظاهر قول ده بلال چې کړه دي ځکه اغه اسره داخلو او اسامه چې را بار راوته ا دې نه په دې وخت رسول الله ملګرو لويلې وی ارمان ارمان یو شس مانه دیا دو ته کښ اغه مې مرغ رنگ کړی وی چشې د بیت الله په دې سر باندې د اسماعیل الستر او سلام په ځای باندې کم ګړ راغلې جو بیا نرمېدو اغا داغه اخرې دوه خپل وی یادګاری وګه چو عرب مرغان او غیره دی او خړلا وی شدا مې الله ریکړې وی شدا بیت الله خالص او توجه یې په رب العالمین لسم توجه برابرې ده ورس معلومه شو چې کله جمعه کې څومره خشوع عاجزي وی اغه را خوشو عاجزي راځي ګولکارې نه ډولونه وغیره دا به کار نه اگر که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې په یوه ځکه چې سړې بلډنګونه کې وשיږي او خوا کې جماعتي باغونه خرچوم کې درڅو پرې دي جماعت ویژه تر نه شوی دا ان شاء الله څه مانعت نه لکه چې جمعه کې څه سادهږي شي شي وغیره پکې نه ده مانه په خوشو کې د سړې خوشو پیدا کېږي دین اورسه په سبا نبی صلی الله علیه وسلم یو خطبه درې ورځ پوری ده ګان اورسه به سنانو نارنه اوسره بیا اتنه سره در رسول الله ځکه عائشہ بي فرمای والله ما مسد رسول الله یذمراۃ قطو قسم بالله چې محمد صلی الله علیه وسلم لاس علی د پردیسونو سره له یذلند نون سرزه فورې فاتشو شو خو چې څومره توه د یقه پسم سرایا و غیره ورولېګل او به د یقه هنین د غزا تشکیل محمد صلی الله علیه وسلم برابر کې رب العالمین دې محمد صلی الله تعالی دې مونږ تاسو له نسب کې الله تعالی علیه خير خلق محمد و علی